Отож поховали їх на місці, що звалося Ферамен. Це вже було цікавіше. І дівчина, видимо, уявила верблюда, який вийшов із глибокої пустелі і заговорив раптом людським голосом. І виявився мудріший від заскорузлих розумом людей. Скажи, чи є щось подібне в цій оповіді із легендою про зміїв і валий? запитав пан Богдан. І дівчина аж трохи злякалася на це запитання, бо відверто кажучи, легенду підзабула. Адже завжди так бувало. Коли щось оповідав таке тяжко мудре пан Богдан, вона заслуховувалася його голосу, а не того, що оповідає тому рішуче мутнула розсипаним по спині із кристими тонким волоссям і так само рішуче сказала, «По-моєму, нічого подібного». «Та ж, звісно!» – вигукнув пан Богдан із тріумфальними нотками в голосі. «Отже, що це значить?» На щастя, він не дуже чекав відповіді, що воно значить, і на довелося б спекти раків, і вона помалесенько вже й починала їх пекти – і ракеті лише ледь-ледь побогровіли. Але старий був надто захоплений власними роздумами, щоб зважати на такі дрібниці. Тому негайно сам відповів на власне ж запитання. А він був вважав, що іменами християнських святих тут підмінено назви богів язичницьких. Отже, замість Кузьми треба читати «Сварог», бо це – «Батько світла», і саме він навчив людей ковальського ремесла. А замість Дем'яна треба читати «Даждь Бог», бо то був син сварога і опікувався слов'янськими племенами. Недаремно наші предки звали себе внуками «Даждь Божими». «А це не приклали Кузьму до легенди?» – продзвенів дівочий голосок. «Бо Кузьма і кузня». Слова між собою схожі? «Розумничка!» – скосив до дівчини око пан Богдан. Очевидно, ця звукова подібність стала причиною підміни. Тоді дівча запишалася, що вона все-таки розумничка в очах того величезного дідули. Може, й не запишалася, а відчула вдоволення, що зуміла якось піти із ним в ногу. А отже, зуміли якось і викрутитися, і натяку не подавши, що тієї легенди не пам'ятає. Тепер же пан Богдан міг бути переконаний, що говорине ним, а їй зрозуміле. Часом дівчина бувала хитренька, як і всі з її жіночого поріддя. А те, що була таки жінкою, вже випадала їй нагода доказати. «Змій розшифровується просто», сказав пан Богдан. «Це постійна прикладка до степових народів-кочівників, з якими слов'яни точили постійні війни. Але мене вражає в цій легенді не те, а він замок. А вона зирнула в дівочий спосіб, щоб дивитися і щоб ніхто не бачив, що вона дивиться. І раптом уразилася. Віяв вітер, і біла грива волосся старого ворушилася і звивалася, відкриваючи високого лоба і чудове, тонке й натхненне обличчя, із палаючими сіросинніми очима, ущерд налитими небо. І хоч було воно все порите з моршками і потемніли від старості, але натхненний надих зробив його Прекрасним. «Та що ж нас у цій легенді вражає?» Тоненько спитала вона. «А те, що змії воли насипали за цією легендою не тільки слов'яни, але й жителі степу, щоб провести межу між своїми володіннями. Пам'ятаєш, ущемлений слов'янами ковалями змій сказав, Будемо миритися, хай буде вашою половина світу, а половина моєю. Я не буду чіпати вашої сторони, а ви моєї.